și în cer și pe pământ, elnitat și sfânt. Protul Valeriu va aduce iubiți ascultători programul I038 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul nostru de astăzi ne aduce în fața textului care se află în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, din care ne vom începe studiul nostru cu versetul 20 și 2. Haideți mai întâi să citim o întâmplare foarte hazlie, dar cu mult înțeles, pentru toți aceia care sunt ispitiți să fure. Spune că doi țărani și-au trăierat greul și peste noapte l-au lăsat în arie. Unul dintre ei, care era necredincios, își puse în gând să fure noaptea din greul celuilalt țăran. Spre a nu greși grămada din care voia să fure, el se duse seara și acoperi grămada vecinului cu o pătură. Mai târziu, peste noapte, celălalt țăran, care era un om cinstit, văzând grămada sa de grâu acoperită cu o pătură, își zise în sinea lui Ia uite ce om cum se cade este vecinul meu! Mi-a acoperit grămada de grâu ca să nu o plouă! Este însă de datoria mea să mut pătura pe grâul lui! Trebuie să arăt că și eu îl prețuiesc ca pe un prieten!" Și astfel înveli grămada de grâu a vecinului cu pătura, lăsând grâul său descoperit. Noaptea, vecinul cel rău veni să fure grâul țăranului cinstit, pipăi grâul cel acoperit și fură din el un sac mare. Dimineața însă află cu rușine că furase din grâul său. Cât este de adevărată această întâmplare, n-aș putea să vă spun exact. Cât despre adevărul însă care se desprinde din această învățătură, acesta este verificat de fiecare din noi în toate zilele vieții noastre. Ne gândim, spre exemplu, la Adam, primul om. El a crezut că îi va fura lui Dumnezeu dreptul de stăpânire asupra lui și în loc să asculte în continuare de Dumnezeu, a ales el și a ales să asculte de satana. Rezultatul? Iată că îl gustăm și noi astăzi. Avem de asemenea pe fiul risipitor în scriptură, care n-a vrut să mai asculte de părinții lui. Rezultatul? A ajuns la troaca de porci. Și sunt mulți și astăzi care cred că îl fură pe Dumnezeu din dreptul lui de a le porunci. Nu vor să mai asculte de Dumnezeu și ei au impresia că prin aceasta își fac un bine. Dar nu fac altceva decât ce-a făcut și omul din poveste, încercând să-l fure pe Dumnezeu, se fură pe ei înșiși și când se duc și se uită în viața lor, se uită și văd că au rămas goi, pentru că furându-l pe Dumnezeu, te furi pe tine însuți. Neascultând de Dumnezeu când îți dă porunca să te pocăiești, te furi pe tine de fericirea de i aparține lui, pentru că în momentul în care nu mai aparții lui Dumnezeu, aparții celuilalt Dumnezeului veacului acestuia lui satana. Dumnezeu ți-a dat sănătate, ți-a dat frumusețe să le folosești pentru el, iar tu le folosești în scop mincinos și egoist pentru tine ca și cum ar fi ale tale. De aceea aveți mulți bețivi care și-au ruinat trupurile, că furându pe Dumnezeu de dreptul de a le porunci să nu se îmbete, au ajuns să-și distrugă propriile lor trupuri. Iar aceia care se folosesc de frumusețea lor pentru a trăi o viață conjugală în afara familiei, ajung și ei cu sănătatea ruinată. De aceea în secolul nostru vedem boala aceasta sida care macină necruțătoare mii de vieți. Vieții oameni... Au crezut că îl fură pe Dumnezeu de dreptul de a le porunci să trăiască cinstit și când colo, la fel ca omul acela, se văd că au furat dintre ale lor. Dumnezeu le dăduse sănătate și fericire ca să se bucure din plin de viața aceasta pământească în cadrul căminelor lor. Ei însă l-au furat pe Dumnezeu de dreptul de a le porunci să trăiască cinstit și când s-au întors la grămada lor ca omul acesta la viața lor și au găsit-o ruinată. Mulți din pricina aceasta aduc și lipsă de bani în casă și de cele necesare. Dumnezeu le-a dat ca să-i dea la săraci, să-i dea la cei în nevoie. Nedându-le la săraci și cheltuindu-i în mod egoist pentru tine, respingându-l, pe Dumnezeu, furândul pe Dumnezeu de dreptul acesta de a-ți porunci să-i dai unde este nevoie, te găsești pe tine însuți, în lipsă. Dumnezeu ne-a făcut parte de ele ca să le împărțim celor din jurul nostru și împărțindu-le celor din jurul nostru să ne umple și pe noi. Dar în loc să facem ce ne-a spus El, le-am furat, în mod egoiste am ținut pentru noi și când ne uităm în viața noastră, suntem noi înșine goi și ruinați și cei din jurul nostru. Te rugăm, Doamne Tată Cerești, să binecuvintezi ascultarea mesajului de astăzi cu un duh de descoperire pentru fiecare dintre noi, de așa natură încât să înțelegem că dacă ne întoarcem la Tine, și îți dăm voie să poruncești vieților noastre ca făcător al nostru și ca mântuitor al nostru și dacă îți dăm ție toată ascultarea care ți se cuvine, aceasta se va întoarce spre noi cu o mare binecuvântare, atât în viața aceasta cât și cea veșnică. Amin. Nu poți merge dintr-o dată sus și jos, sus și jos că Bio, tot ce Viața ne este dată să o dăruim toată Domnului Isus Hristos. Datoria aceasta de a dărui toată viața noastră în ascultare Domnului Isus Hristos este datoria fiecărui cetățean, fiecărui om venit pe acest pământ. Pentru că noi toți oamenii de pe pământul acesta trăim numai din pricina faptului că Domnul Isus Hristos la rândul său, primul și-a dat viața pentru noi. Astăzi nimeni n-ar mai fi trăit dacă Domnul Isus Hristos, în bunătatea lui cel mare, nu și-ar fi dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. De aceea suntem obligați și nu putem să trăim altfel decât dându-ne și noi la rândul nostru viața Domnului Hristos, pentru că dându-ne viața Domnului Hristos, numai în El, suntem la adăpost de mânia cea mare a lui Dumnezeu împotriva păcatului săvârșit, împotriva ofensei pe care i-am adus-o în grădina Edenului. Așa se explică motivul pentru care toți oamenii de pe pământ care nu au dat viața Domnului Hristos sunt nefericiți, sunt în afara bucuriei, sunt în afara păcii, sunt în afara vieții. Am mai folosit de multe ori comparația aceasta, este foarte plastică. După cum un pește nu poate să supraviețuiască decât în apă, tot așa un om nu poate să trăiască la standardurile fericirii lui de om decât în Domnul Isus Hristos. Facă Domnul, ca și mesajul de astăzi și toate celelalte mesaje care urmează, să ne lumineze tot mai mult cu privire la acest adevăr, să-l înțelegem și, în consecință, să ne predăm viețile Domnului Isus Hristos, El să ne nască din nou, să ne facă copii ai Lui Dumnezeu și, în calitatea aceasta, să putem beneficia de toată bucuria care se află în Domnul Hristos și pe care Dumnezeu ne-o da din pricina Fiului Său iubit." Iubiți ascultători, ne întoarcem acum spre textul lecțiunii noastre de astăzi, care, așa după cum am anunțat în deschidere, se începe cu versetul 22 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, verset care sună în felul următor. După aceea, Isus și ucenicii lui a venit în ținutul iudei și stătea acolo cu ei și boteza. Luând lucrurile din punct de vedere duhovnicesc, Domnul Isus și cu ucenicii săi, după săvârșirea oricărei lucrări, vin în ținutul iudeii, adică în locul unde este lăudat Dumnezeu. Iuda înseamnă lăudat să fie Domnul. Și în acest ținut botează, adică afundă pe oameni în apa adevărului veșnic, îi înmormântează în mormântul lepădării de sine și îi inviază la o viață nouă. Cuvântul botez înseamnă afundare. Da, numai unde se laudă numele Lui Dumnezeu, acolo stă Domnul Isus cu ucenicii săi. Acela este singurul loc unde se simte El bine. Să fim cu mare grijă în umblarea noastră, frații mei, copiii Lui Dumnezeu, ca să nu ne oprim în vreun loc unde nu se laudă Dumnezeu și unde n-ar putea să stea Domnul Isus. Dacă diavolul nu ne poate duce cu trupul în locuri neîngăduite, încearcă să ne ducă cu Duhul și cu gândul. Umblarea cu gândul este tot atât de primejdioasă pentru sfințirea noastră ca și umblarea cu picioarele. Acolo unde n-ar merge și n-ar sta Domnul Isus, să nu mergem și să nu stăm nici noi, cei care suntem urmașii săi. Să căutăm totdeauna ținutul iudeii, adică locul unde este lăudat Dumnezeu și acolo să rămânem. Ne spune deci versetul că Isus și ucenicii lui a venit în ținutul iudeii. După ce Domnul Isus a ales pe cei 12 apostoli, nu s a mai despărțit de ei, dar nici apostolii nu s-au mai despărțit de el de învățătorul lor. Lucrările făcute de Mântuitorul nostru sunt veșnice și în continuă desăvârșire. La fel trebuie să fie și lucrările noastre, dacă suntem cu adevărat născuți din nou, dacă suntem aleșii lui. Deci Domnul Isus stătea acolo cu ei și boteza. Pentru fiecare rânduială din Noul Testament nu sunt două adevăruri, ci numai unul. Botezul este o rânduială cerească și botezul lui Ioan și cu atât mai mult botezul Domnului Isus, amândouă acestea sunt rânduiala cerească. Orice însemnătate ar avea botezul sau i s-ar da de către oameni, omul nu-l poate săvârși, nu-l poate primi decât în urma credinței și apocăinței. Deci este o lucrare săvârșită în mod conștient. Luther, marele reformator, zice așa, unde nu-i credință, botezul rămâne numai un simplu semn neroditor. De aceea, în biserica luterană, unii teologi spun că botezul copiilor nu-i sacrament, nu-i taină, ci este numai o ceremonie bisericească. Un teolog ortodox, într-o stare de vorbă pe care am avut-o cu el și într-un moment de sinceritate, a spus că pruncul până nu ajunge la o stare de conștiință. Este ca și un animal. Ori botezi un animal, ori împrung fără credință, e același lucru, zicea el. Din secolul V s-a generalizat botezul copiilor. Tertulian spunea limpede că botezul trebuie făcut la maturitate cu adeziunea conștientă a omului. Marii învățători ai creștinismului din secolele 4 și V, deși din părinți creștini, au fost botezați la maturitate. Spre exemplu. Sfântul Grigorie de Nazianz, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Fericitul Ieronim, Sfântul Atanasie cel Mare, Fericitul Augustin și mulți alții. Toți aceștia au fost botezați la maturitate. Deși avea o mamă sfântă, Fericitul Augustin n-a fost botezat de copil. Odată s-a îmbolnăvit și Monica, mama sa, a vrut să-l boteze ca să nu moară păgând, însă n-a avut curajul temându-se de păcat. Unii cred că botezul a luat locul tăieri prejur. Aceasta este o părere îndrăzneață și deosebit de primejdioasă pentru duhul noului legământ. Domnul Isus n-a încurcat lucrurile lăsând la aprecierea omului împlinirea sau neîmplinirea lor. Tot așa și cu botezul. Trebuie sau nu trebuie făcut? Și dacă trebuie, atunci nu ni se spune oare și cum să-l împlinim? Ce înseamnă cuvintele care le scrie la Marcu 16 cu 16? Citesc, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Numai dacă vrem să răstălmăcim lucrurile, înțelegem altfel decât cum este scris. Înțelegerea nu este un fenomen pur intelectual, zice un credincios, ci o infinitudine de lucruri neînțelese intelectual care pot influența decisiv pe om, tot așa și simbolurile religioase. După cum un tablou încă nu există fiindcă pictorul nu l-a conceput, tot așa nici credința nu se poate fără o arătare a ei în afară. Fericitul Augustin spune așa Domnul nostru Iisus Hristos a unit societatea noului Său popor prin sacramente, prin taine, foarte puține la număr, excelente ca semnificație și foarte ușor de observat. E vorba aici despre botez și cina Domnului pe care el le numește taine. Cine nu vrea să țină seama de un adevăr, nu-l poate desființa prin această atitudine, după cum cel care se închide într-o peștere ca să nu vadă soarele, nu înseamnă că desființează soarele prin aceasta. Biblia dă posibilități foarte multe pentru interpretări. Fiecare își alege pe cea care corespunde poporului său, grupării sale și nivelului de dezvoltare. Totuși, este un mare pericol să sucești adevărul după interesele tale sau ale nemului tău sau ale grupării tale religioase. Nimeni nu se mântuiește cu un adevăr stricat, cu o evanghelie răsturnată. Deținut seama următorul fapt. Dumnezeu ne vorbește prin cuvintele Bibliei. Aceste cuvinte sunt cuvântul său, cea mai mare autoritate în ceea ce privește viața duhovnicească, primită prin credință în jertfa Domnului Isus. Prin cuvântul său, Dumnezeu nu vrea să ne atingă numai gândirea noastră, ci întreaga ființă. Atunci înțelegem bine adevărul. Un credincios spunea cuvintele următoare. Eu cred în Biblie, fiindcă cunosc pe autorul ei și știu că este vrednic de crezare. Oricât de tulburată este marea gândirii omenești, oricât de multe și încurcate ar fi sistemele filozofice și interpretările care se dau Evangheliei Domnului Isus, Evanghelia rămâne totuși deasupra tuturor în simplitatea ei de o măreție veșnică. Iată ce zice un înțelet pe nume Alfred. Teologia contemporană este un adevărat turn Babel unde confuzia ideilor e încă mai mare decât mulțimea limbilor. Câte sisteme filozofice au trecut de când oamenii cu credință simplă trăiesc Sfânta Evanghelie? Istoria filozofiei este o istorie a nebuniei omenești. Cum se râde de filozofiile trecute, așa se va râde și cea de astăzi. Dar pentru că adevărul Sfântului Cuvânt al lui Dumnezeu, să poată ajunge la inimile oamenilor, trebuie mai întâi întrupat în viețile credincioșilor, adică ei, prin trăirea simplă a celor scrise pe paginile Evangheliei Dumnezeiești, să înalțe cu putere adevărul adus din cer de către Domnul Isus. Adevărat zice un om al lui Dumnezeu, pe nume Iang, în felul următor. Cele mai frumoase adevăruri din lume nu servesc la nimic, atâta timp cât ținerea lor nu a devenit pentru fiecare credincios o experiență interioară originală. Sufletele flămânde au nevoie de pâinea vieții, pâinea adevărului, să nu le dăm pietrele controverselor. Iată marea noastră răspundere, copii ai lui Dumnezeu frații mei. Să nu interpretăm cuvântul simplu al noului legământ Noul Testament, ci să-l credem și să-l împlinim în toate privințele așa cum ne este lăsat. Și cine nu vrea să creadă, nu poate fi convins de niciun argument dacă nu vrea. Necredința și duhul de partidă strică mintea și sinceritatea inimii omului. De aceea, cine vine cu adevărat la Domnul Isus, Trebuie să se lepe de sine și de tot ce are, și bun și rău, pentru ca în starea aceasta de golire totală să poată fi umplut cu adevărul veșnic și curat. În versetul următor la versetul 23 citim că Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim, pentru că acolo erau multe ape și oamenii veneau ca să fie botezați. Haideți acum să cugetăm puțin și pe marginea acestui verset. Din nou apare Ioan Botezătorul, acest mare proroc al lui Dumnezeu, care pus alături de Domnul Isus, se vede mai limpede chemarea sa în planul lui Dumnezeu și marea deosebire dintre el și Domnul Isus Mesia. Ioan încheie vechiul legământ, iar Domnul Isus începe noul legământ. Ioan pune capăt legii. Iar Domnul Iisus face să răsară zorii Harului. Ioan, prin propovăduirea lui și prin botezul pe care îl făcea, pregătea calea Domnului, iar Domnul Isus era calea însăși. Ioan era luminat de Dumnezeu, iar Domnul Iisus era el însuși lumina. Ioan boteza și el în Enon, aproape de Salim. Cuvântul Salim înseamnă Pace. Deci Ioan era aproape de pace, Domnul Isus, însă era pacea adevărată și veșnică. Enon în însemnează locul izvoarelor. Ioan căuta locul izvoarelor. Domnul Isus era el însuși izvorul de apă vie. Oamenii veneau ca să fie botezați. Până la descoperirea puterii electricității și a becului electric, oamenii au folosit opaițul și lumânarea. Până la arătarea Domnului Isus, oamenii au folosit multe mijloace și căi pentru a se mântui, dar nimeni n-a ajuns la mântuire pentru că mântuirea trebuia să vină de sus, nu de jos. Ea a fost adusă de mântuitorul Hristos și este dată tuturor celor care se apropie de el cu credință și pocăință. Oamenii, în vederea mântuirii, veneau la Ioan botezătorul ca să fie botezați. Când s-a evit însă Domnul Isus, Ioan le spunea, Cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Iată deci că Ioan se dă la o parte ca să facă loc Domnului Isus. Această lucrare însă nu s-a făcut deodată, ci treptat, la fel ca și zorile care încet, încet biruiesc întunericul nopții. El a înțeles lucrul acesta, dar ucenicii lui au primit mai greu, de aceea se luptau pentru păstrarea lucrării la care au fost chemați la început. Când ți se descoperă adevărul într-o latură pe care n-ai cunoscut-o, nu te împotrivi! ci primește-L cu credință ca să nu răpești din timpul care ți este dat spre binecuvântare și astfel să mâhnești pe Dumnezeu. În versetul următor, la versetul 24, aflăm următoarele. Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Cugetând acest verset putem să spunem că atât timp cât ești liber, cât încă ai prileji, cât este ziua lucrează fratele meu, slujitor al lui Dumnezeu, Căci vine vremea încercării când toate acestea ți se vor lua. Atunci nu vei mai putea face nimic, chiar dacă ai vrea cu tot focul inimii tale să faci. Tinerețea ți se duce, libertatea ta se duce, sănătatea ta se duce, puterile tale fizice și intelectuale se duc, prilejurile potrivite de asemenea se duc. Ce vei face când te vei trezi și vei vedea că ai pierdut atâtea valori și te vei înfățișa înaintea lui Dumnezeu fără rod și cu o viață cheltuită. O, oh, cât de serios este acest adevăr! Duhul Sfânt te înștiințează astăzi ca să te cercetezi și să îndrepți tot ce se mai poate îndrepta, întrucât atârnă de tine în cele ce depind de tine. Ce a fost, a fost și nu mai poți întoarce, dar de acum încolo, așa cum spune și cuvântul, Cuvânt Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Mulțumește lui Dumnezeu pentru toate valorile pe care ți le-a dat și punele îndată în slujba lui. Aflăm deci că Ioan încă nu fusese aruncat în temniță. Încă mai este har, nu se știe cât, poate foarte puțin timp. Folosește-te din plin de ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Ioan înseamnă un dar al Harului lui Dumnezeu. Până când soarele Harului nu apune, lucrează cu toate forțele ființei tale. Domnul să-ți ajute! În versetul următor, la versetul 25, iată ce ne descrie evanghelistul Ioan care a scris această evanghelie. Deci citim versetul 25 de la Ioan capitolul 3. Între ucenicii lui Ioan și între un iudeu s a înțelegere o cu privire la curățire. Haideți acum împreună cu preotul Nicuriță pe care Dumnezeu l-a binecuvântat în alcătuirea acestui mănânc de explicații, să vedem câteva gânduri pe marginea acestui verset. De atunci de când a intrat păcatul în lume, au intrat și înțelegerile, au intrat dezbinările între cei mai apropiați, a intrat ura și toate relele aducătoare de moarte. De când a intrat păcatul în lume, a intrat și întunericul, iar în întuneric omul nu mai știe drumul cel bun și rătăcește. Din pricina rătăcirii și a neștiinței, de acolo vin neînțelegerile, certurile și crimele. De când a intrat păcatul în lume, a ieșit pacea, iar bucuria și dragostea nu-și mai găsesc locul pe pământ. Păcatul este cauza tuturor nenorocirilor dintre oameni și dintre frați. Păcatul este focul diavolului cu care a aprins pământul. Ne arătă aici deci cuvântul lui Dumnezeu că între ucenicii lui Ioan și un iudeu s-a iscat o neînțelegere cu privire la curățire. Unii dintre ucenicii lui Ioan nu numai că nu s-au alăturat Domnului Isus, dar au luat o atitudine dușmănoasă față de el și față de învățătura lui, formând secta manecheană existentă în Babilon și în Persia. În cartea lor, intitulată Cartea lui Ioan, scrie că neîndrăznirea lui Ioan de a boteza pe Iisus a fost biruită de o voce din cer care a spus lui Ioan, botează-l pe mincinos în Iordan. Iată unde poate duce ura și cearta de partidă. Acolo unde intră ura și duhul de partidă, dragostea și adevărul ies afară. Ura n-are pungă ca să păstreze aurul adevărului și nestematele dragostei. Adevărul produce ură. Cine face parte din lumea minciunii, urăște adevărul. Neînțelegerea despre care vorbește versetul de mai sus este în legătură cu curățirea. Foarte curios, să faci din dorința de a fi cât mai curat o pricină de discuție și intrigă Asta este ceva care întrece toate puterile minții de pricepere. Aceasta este cu putință numai în lumea diavolului. În Hristos, în trupul lui, nu se întâmplă așa ceva. Neînțelegerile și certurile nu curățesc pe om, ci îl întinează. Ele sunt apa murdară a diavolului și cine spală rufele în apă murdară, le murdărește mai rău. Un proverb norvegian spune așa. Nu te lupta cu noroiul, căci ori de biruiești, ori de ești biruit, tot te murdărești. Și acesta este un adevăr care se poate verifica în mod practic. De aceea îndemnul Domnului Hristos este să ne predăm Lui adevărului și predându-ne Lui să fim curățiți și albiți prin El și apoi tot prin El, prin puterea Duhului Său cel Sfânt, să trăim o viață curată și sfântă spre slava Lui și bucuria noastră. Cu acest gând minunat și acest îndemn fierbinte, vă anunțăm iubiți ascultători încheierea programului I030 și 8, care vă vine cu multă bucurie din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin. Să